Олі, здавалось, що і вона уміла б навчати дітей. Фребелівські курси? спитала Оля, щиро зацікавившись, чого ж там вчать? Але ж, прошу пані, втратила терпець Олена співрозмовниця. Новітня педагогіка надає дуже великої ваги дошкільному вихованню, виховання дитини. Затвердженням деяких педагогів має починатися з пелюшок. А крім того, гігієна немовляти, гігієна дозріваючого віку. На це панно Річенська і університетського курсу не досить. Що мала Оля відповісти на це? Рішення прийшло так нагло, що їй здавалось, наче вона з заплющеними очима раптом шубовснула у глибоку, нечисту воду. «Прошу, пані редакторки, нарешті я можу, можу піти за помічницю до якоїсь культурної пані. Адже є пані, яка працює поза домом і бере раз на тиждень поденщицю для чорної роботи. А дома – Таки придався б їм хтось. Я, пані редакторко, може... Це для пані редакторки трохи дивним здається, але... Я піду навіть на такий крок. Оля мимохідь підвела голову. Поза всяким сумнівом, це було чимось більшим, ніж дух часу. Більшим, ніж прогрес. Це... Зважаючи на обставини, серед яких вона зростала за життя батька, це було майже геройство. Воно тільки так делікатно звучало – «Помічниця пані дому». Але справді то було місце служниці, але вищої рангом. Редакторка помовчала добру хвилину, потім чомусь, ніби справа оголошення відкладалась, поклала олівець. «Так», – промовила нарешті. «Так, мені дійсно дуже дивним здається, що ви так мало розумієте дійсність. Скажіть мені, чи ви вмієте варити?» «Звичайно, вмію». «А царувати, латати білизну, вмієте?» Дивна жінка – ця редакторка. Цього навіть їх універсальна Мариня не вміє. Завжди, коли виникала потреба, Мама брала швачку додому. Так було ще донедавна. Редакторка встала і пройшлась до вікна. Виглянула на вулицю і знову повернулась до Олі. Тепер уже й Оля встала. В такому разі скажіть мені, в чому полягала ваша поміч пані дому? Коли вона на ваше місце візьме собі звичайну сільську дівчину? то матиме принаймні можливість не брати пралі до хати. Ви повинні розуміти, що хто вже платить, той і вимагає за свої гроші. Так, пан Норічинська? Ніхто, ніколи, навіть жартома у дитинстві не вдарив Олю в обличчя, але в цю хвилину вона відчула все приниження ляпаса. Вистогнала з себе щось рівнозначне «Вибачте, що забрала вам стільки часу?» і пішла до дверей. Редакторка дозволила зробити їй кілька кроків, а потім зупинила. «Сідайте, пан Норичинська, не відходьте в такому настрої!» Оля не мала охоти починати розмови наново. «Сідайте!» майже наказала редакторка. Але Оля стояла. Їй здавалось, що коли стоятиме, її мука буде коротшою Не хочете сідати? Гаразд Справа не така вже безнадійна, як здається на перший погляд Це правда, що тепер всюди вимагають кваліфікованих працівників Але хто каже, що ви не можете закінчити якісь курси, скажімо, бухгалтерії Оля почервоніла Поглядом мимоволі сковзнула по своїх витертих брюнельках і їй стало гаряче. Тепер, шановна редакторка, не розуміла життя, але виявилось не те. Звичайно, тепер, коли ваша мамця готує посаг для сестри, їй не під силу утримувати вас у Львові. Але можна зробити так, щоб якась установа чи приватна особа От хоч би ваш майбутній Шурин могли за вас поручитись у банку, а ви, коли б пішли на посаду, сплатили б той борг з процентами. Так, не знати чого, поквапилась Оля. Так, пані редакторко, якби я закінчила курс, то вже напевно знайшла б посаду. Гим, промимрила редакторка. «За це я вже не можу ручитись, пан Норічинська. Одержите ви посаду одразу чи не одержите?» «В такому разі». «Борг у банку мусили б сплатити ваші близькі. Наприклад, ваш майбутній Шурин». Редакторка вимовила це як звичайну річ. Але Оля не повірила їй. Переживання останніх місяців зробили її недовірливою і сторожкою. В такому разі я не можу скористатися звічливості редакції, гірко посміхнулась Оля. Редакторка вже не затримувала її. Коли Ольга вийшла з редакції, перше, що вона зробила, це оглянулась, чи, бува, не видно Броніслава. Наївно думала, що в таку хвилину він має бути біля неї. Була це тепер, незважаючи на все інше, єдина людина, з якою вона могла відверто поговорити про свої справи. Завадки само собою не було. Ольга ж, наче після якогось ілюзійного видіння, нарешті усвідомила собі, що його й не повинно бути. І ось стоїть Ольга в цей теплий день під чужою брамою на тротуарі, густо вкритому дрібним жовтим листячком акації. Ольга щойно дізналась про те, що вона така, якою вона є. Зайва у суспільстві людина. Вулиця йде ламаною кривулькою. Згубилась десь золота доріжка акацієвих листочків. Появились голі тротуарні плити, асиметричні, вичовгані ногами перехожих. Ольга весь час повторює в думках свою розмову з редакторкою – Тепер вона взяла і Броніслава за свідка. В його присутності вона почуває себе безпечніше. «І що ви радите мені?» «Броніслав, тільки праця може вивести вас з залежаного, принизливого становища в ролі вашого Шурена». «Але я не маю спеціальності. Ви ж чули, що говорила редакторка?» «Броніслав, ви мусите здобути спеціальність. Хай би вишивальниці». Але щоб була у вас яка-небудь спеціальність. Але ж ви самі говорили про безробіття. Броніслав. А ви цього не лякайтесь. Праці і хліба вистачить для всіх людей на земній кулі. Треба тільки змінити суспільний лад. Я вас не розумію, Броніславе. Броніслав. Криза вже стала коло ваших дверей, Ольго. Але ще не постукала в них. За вашою спиною ще стоїть Шурин. Коли прийде така хвилина, що криза постукає у ваші двері, тоді ви зрозумієте мої слова. Напевно зрозумієте, панно Річинська. Ольга хоче йому заперечити. Шукає в пам'яті якоїсь гострої відповіді, але не знаходить там нічого такого, що могло б позмагатись з його логікою. В Ольги враження, що за час... Проведений у розмові з заваткою, дома сталися зміни від самої логіки його слів. Зраділа маленька господиня, коли здалека побачила, що будинок стоїть на старому місці, ба навіть рушник, який вона повісила на гільці огоріха, біліє там, де вона його залишила. Проте, коли ввійшла у кухню, і її погляд. Мимохідь упав на батарею фаянсових коробок з написами «Цукор», «Какао», «Кава». До Олі якось відразу дійшло, що багато дечого в їхньому домі держиться вже лише на бутафорії. У кухні вона прийшла до їдальні, де Катерина запопадливо готувала вечерю своєму нареченому. Вигляд розкладеної на тарілці шинки нагнав Олі апетиту. Щоб не ковтати при Катерині слини, Оля вийшла з їдальні. «Бутафорія! Він має рацію! Все тепер в нас буде лише бутафорія!» В дівочі Мариня знімала галас за яблука, що зникли з нічних тумбочок. Вона на тумбочку кожній поклала яблуко, а хтось забрав їх. Виявилось, що це Катерина поставила їх на стіл перед безбородьком. «З цими яблуками теж, бутафорія?» «Ще з'їмо ті, що в саду, а нових вже не купуватимемо. Чи варто стільки галасу робити за них?» Слава раптом пригадала собі, що кілька днів тому була з доктором Мажареним на прогулянці за містом. Нічого не підозріваючи, сказала Олі. «Знаєш, днями йшла якась дівчина, здалеку зовсім подібна до тебе». «Якби не те, що з нею йшов якийсь робітник, я була б переконана, що це ти. Навіть таке плаття було на ній, як наші тепер, чорне, в білу полоску. А може це дійсно була ти?» – спитала вона для жарту. Ольга зібрала в собі всю відвагу і відповіла. «Це була я, але я не хочу про це говорити, тому не питай мене більше ні про що». «Ти?» Все ж таки спитала Слава «Ти? Правда? Як за містом вже пахне осінню?» Ольга дивилась у вікно і не відповідала Це було ще восени Ми бродили з севером понад рікою Там, де влітку лежали на сонці По небу пливли водянисті Без виразних форм хмари Вода в річці стала темна Якась ніби підступна, їй тепер не можна було вірити. Вона настільки відштовхувала від себе, що навіть не викликала охоти бодай пальцем поводити по ній. Поміж всохлою, споловілою травою під кущем верболозу Север углядів осінню фіалку. Вона була така немічна, що ми назвали її «морітура» – «те, що повинно вмерти». «Взимку тут буде зовсім сумно», – сказала я. Север по-братньому погладив мене по голові. «Взимку тут буде своя краса. Сніг. Передусім непорочна чистота». У той день, коли випав перший сніг, Север ще зранку шепнув мені в коридорі, в котрій годині він повернеться сьогодні з лікарні. «Це була наша перша зима», і тому я переживала її майже як весну. Коли я вийшла з дому на зустріч Северові, сніг ще падав, згодом він став пролітати щораз рідше, щораз повільніше, аж поки зовсім перестав. Очевидно, сніг втомився і тепер відпочивав собі на вітах дерев, під віконнях, на телеграфних дротах. У повітрі запахло білизною, яку внесли з морозу в теплу хату. Містечко відразу стало чистим. Воно тепер трохи нагадувало неохайну хазяйку, яка заради гостей наділа білий фартушок. Я знала, що прикриває сніг. Але комусь, хто мало знав наше, воно під білим фартушком могло видатись ідеально чистим. Навіть люди на цьому білому фоні стали якісь наче чистіші, начебто і обличчя Севера стало ще делікатніше. Я сказала про це Северові. Він все вміє пояснити. Твоє спостереження правильне, Мишко. Художники, між іншим, для портретів найрадше вибирають зиму. Взимку всі ми трошки вродливіші, ніби. Ми йшли вулицею, що веде з лікарні в центр міста. Раптом север, несподівано для мене, звернув у бік. «Підемо за місто?» – запитав для форми, бо його рука вже вела мене у бічну вуличку. «О, з охотою!» – вигукнула я з таким захопленням, що він аж не повірив і перепитав. «Справді?» «Ну, певно!» Коли я вранці прокинулась і побачила, що випав сніг, у мене відразу виникло таке бажання, але побоялась, що ти знайдеш мою пропозицію екстравагантною. «Ти знаєш?» – призналася я відверто. «Я завжди побоююсь вискочити з чимсь, наче той пилип з конопель, щоб ти пізніше не осуджував мене. Ми з тобою, ти не вважаєш, зовсім різні натури». Хатки губились по дорозі одна по одній. Перед нами виростав білий масив, облямований тільки смужкою неба. «А ти не оглядайся на мене, Мишко!» – відповів мені Север так поважно, що це аж вкололо мене. «А живи, перш за все, своїм життям!» «Чому ти так кажеш? Як же я, маючи тебе, можу жити своїм життям?» «Як же я можу не оглядатись на тебе, коли ти всюди і завжди зі мною, навіть у сні?» Я думала, що він відмовиться від своїх слів і попросить пробачення. Але він став доводити, що має рацію. «Ти змішуєш два зовсім різних поняття, Мишко. Кожна людина мусить насамперед мати своє сугубо індивідуальне життя, а потім уже може оглядатись на свого супутника». Мені рішуче не подобається така філософія. Моє кохання не прагне індивідуального. Воно вимагає підлагоджуватись, іти на компроміси, пробачати. Але завжди в ім'я нас обох. Вколола думка, що, може, це просто підготовка з боку севера до чогось більш неприємного для мене. Але я поспішила прогнати її геть. «Ти вже заручена з ним?» питає мене Оксана, тим удавано байдужим тоном, що ним деякі жінки уродують не менш вправно, ніж швець шилом. Виразно відчуваю в її питанні пастку для себе. «Безбородько винний у тому, що я не злюбила слово «наречений». Мені б не хотілося, щоб цим словом називали «севера», бо я дуже не хочу, щоб «север» чимось був подібний до «безбородька». Він не є мій наречений, він мій милий А це важливіше, ні? То він не хоче офіціально заручуватись з тобою? Отакий фальшивий висновок робить Оксана з того, що я сказала Не знаю, чого це їх, власне кажучи, так обходять ті офіціальні заручини. Зоня теж раз по раз пиляє мене за це Смішні ви всі. Тепер не модно заручуватись. Не знаю вже, як боронити себе і Севера. Так, не модно, зате безпечно. Я на твоєму місці таки настояла б на тому, щоб він офіціально попросив у мами твоєї руки. Хай купив би вінчальні персні, хай би хтось з твоїх вуйків-священиків офіціально поблагословив їх. «Щоб міцніше пропечатати, я на твоєму місці зробила б так, бо... Щось мені здається, що той твій доктор – не зовсім чесна людина. Якщо ти хочеш, щоб ми перестали знатись, то продовжуй своїй нісенітниці», – сказала я вже сльозами на очах. Мені справді хочеться плакати, але не від того, що Оксана так думає про мого милого, а від того, що такі підозри вже раз закрадались були до мого серця. Правда, я їх миттю відігнала, вилаяла себе, покарала, урочисто заприсяглася більше не пускати їх і на поріг мого серця. Але вони хоч тільки раз навістили мене, проте таки залишили слід у моїй пам'яті. І ось тепер спогад про них збігається з тим, що сказала Оксана. Наша Мариня, яка коли б могла, то зірку зняла б з неба для мене, відводить мене вбік для секрету. Славуню, треба, щоб доктор Мажарин сказав мамі, що він собі думає, як ти гадаєш, ще не пізно. Можна б при однакових коштах відгуляти і два весілля разом. Мариню, цілую м'яке вже, а колись таке туге обличчя. Не говорім про це. Це для мене дуже прикро. Мариня стягає свої густі все ще блискучі брови. Якщо б він тебе скривдив, то Господь важко скарав би його. Мариню! Я мовчу, Славоню, вже мовчу. Вона вмовкає, але я серцем чую, що вона ремствоє на севера. В чому справа? Я й сама починаю відчувати своє не зовсім зручне становище. Захищаю Севера від цих нападок, хоч в душі не можу не признати його деякої вини, хоча б у тому, що своєю поведінкою він дає привід думати, що він винний. Його однієї розмови з мамою вистачило б для того, щоб зняти з себе всяке підозріння. Невже ж він не бачить – не відчуває, що атмосфера довкола нас починає згущуватись І що саме від нього повинно прийти розрядження цієї атмосфери Я запропонувала поїхати на лижах за місто Благословляю нашу епоху спорту При жодних інших умовах Не годилося б мені йти одній з мужчиною у ліс Хоч би й зимою Спорт, слава Аллаху Дозволяє цю вільність. Север їздить погано. Це мушу визнати з усією прикрою для мене об'єктивністю. Поганий стиль його їзди полягає в тому, що він просто-напросто боїться. З'їжджаючи з гори, він надто згинає коліна. Згинає їх не як сміливець, який збирається перескочити перешкоду, а як невправний хлопчик, який боїться стрімкого спаду. Тому й стараюсь, щоб він менше з'їздив згори при публіці. Воно, напевно, завжди так буде. Його успіхи будуть моїми подвійними успіхами. Його невдачі будуть моїми потрійними невдачами. Ми їхали, їхали кілометр за кілометром, горбок за горбком, аж заїхали в ліс. Перед нами виросла досить стрімка, Утикана денеде кущами та яличками гора. «Ти хочеш з'їхати з цієї гори?» З якимсь боязким недовір'ям спитав Север. Я насамперед поцілувала його, а потім засміялась. «Та що ти? Це ж зруб! Хіба ти не бачиш, скільки там причаєної небезпеки для наших бідних ніг?» «А чого ми прийшли під цю гору?» Бо я хочу, тільки не гудь мене, я хочу взятись з тобою за руки і видряпатись на самий вершечок гори. З лижами? О, ні, з лижами це було б неможливо. Лижі заткнемо у сніг, і вони будуть для нас ніби орієнтиром. Север не дуже захоплений моєю ідеєю. Бачу виразно по його обличчі, що він досить кисло сприйняв її. «А яка мета в цьому?» «Яка мета? Є в мене коханий мета! Я хочу разом з тобою подолати цю трудну путь, зробити це зусилля, щоб вибратись на височінь. Вище від усіх, вище від усього, Север! Вище від усього! О, коли б він міг зрозуміти мене в цю хвилину! Коли б не потрібно було пояснювати!» коли б струна в його душі озвалась на долю секунди раніш, ніж я торкнувся її пальцями. Але чому, о Господи, чому я не можу сказати цій єдиній, найближчій на землі для мене людини, що мене починає гнітити ця атмосфера пліток і дурних здогадів, які згущуються довкола нас? Я ж безсила, а він так легко може замкнути їм роти. Чому не зробить цього? Чому? Все ж таки беремо гору. З трудом, перепочиваючи, чіпляючись з попутних кущів, дряпаємося крок за кроком вперед. Ще кілька кроків, то я, то север зриваємось, стрімголов летимо і рятуємо одне одного. Чи може бути кращий символ дружби? Ми зігріваємось від руху, а враження таке, ніби наверху сонце гріє куди тепліше. Стоїмо. Севере, обійми мене. Притулившись одне до одного на вузькому виступі, ніби кам'яна композиція. З пташиного льоту наше, здається, незнайомою місцевістю. З трудом розпізнаємо знайомі вулиці і будинки. Покрівлі – Криті цинковою бляхою сліпучо блищать на сонці, і місто все здається наглянцованим. Севере, пригорнулась головою до його плеча, скажи мені щось на пам'ятку. Слово, сказане з цієї висоти, матиме особливе значення. Север делікатно струшує іні з мого волосся, як він уміє так непомітно, гарно виявляти своє піклування про мене. Коли б ти знала, Мишко, як люблю я твою внутрішню незалежність, твою сміливість, ти як стихія, моя стихія. Це може звучати і як жіноче ім'я, як ти гадаєш. Сходимо з виступу, бо почав дути холодний вітер. Спираючись на молоденьку берізку, Дощ снігового кришталю спадає мені на голову. «Що ти робиш, Славо? Ти ж уся в снігу. Струси з себе сніг». «А навіщо його струшувати? Я ж стихія». «Відчуваю, як сльози душать мене. Не хочу бути стихією. Хочу бути для нього звичайною, найзвичайнісінькою у світі його дівчиною». Яку любив би він поземному вірно? Наші рукавички зовсім намокли, вони просто ростали на сонці. Вішаю їх на сучок, Червоній і зелені, вони майорять на дереві, як прапорці. Север. Розтираю його руки і з болем у серці думаю про те, що тут без пояснень не обійдеться. Я все ж таки хочу, щоб ми видряпались на самий вершечок гори. Розумієш, щоб так і в житті змогли ми піднятись нагору? Вище пліток, вище міщанства, що оточує нас. Він дивиться на мене, і я читаю в його очах не ентузіазм, а меланхолію. Для цього потрібно одного фактора зітхає север. А в мене серце корчеться від цього зітхання. Якого фактора? Прошу, скажи, якого? Щоб хоч трохи розрядити атмосферу, Починаю фіглярнічати, По-лакейськи згинаюсь. Що зволите замовити? Відваги? Будь ласка, в мене її досить. Нахабства? І цього знайдеться, якщо треба буде. Кохання до тебе? О, цього в мене такий запас, Що вистачить до кінця наших днів я кручусь, роблю різні смішні фігури, а він стоїть з похиленою головою і навіть не усміхнеться. Для цього потрібно, Мишко, перш за все, грошей. Але ти іще дитина. Ти нічого не розумієш, і добре. Вже холодно? Може, все ж таки покинеш цю шалену думку. Дряпатись на самий вершок і зійдемо вниз. Гроші, прокляті гроші, як вони міняють своє обличчя. Ще недавно були вони для мене тільки кіно, морозиво, а потім стали хліб, підметка, а тепер вже щастя, жах. Жах, що якийсь паскудний папірець бере владу над нашим життям, нашим правом на щастя, а ми мовчки погоджуємось з цим. Севере, кричу, хоч він тут, біля мене. Я ненавиджу гроші. Будьмо, о, будьмо з тобою інші, не такі, як усі. Севере, будьмо сміливі, хочеш? Він не знаходить для мене відповіді, тільки пригортає до своїх грудей. В мене таке враження, що він плаче. Все ж таки сходимо вниз, не досягши вершини гори. Сприймаю це за недобру прикмету для нашого щастя. Сходити вниз виявляється ще важча штука, ніж дряпатись у гору. Север мусить мене раз у раз підтримувати, бо я, втративши душевну рівновагу, втрачаю і фізичну. Біля підніжжя гори чекають, стужившись за нами, наші лижі. Розбираємо їх і їдемо в місто. По-рівному Север їздить досить пристойно. Напрошується неждана думка. Север тих, що з ними можна тільки по-рівному. Нічого поганого не сталося. Не впало ні одного гіркого слова поміж нами. А проте я відчуваю, що ця прогулянка вирила якусь прірву між мною і моїм коханим. Ми виходили одними, а повертаємось вже іншими. Неже справді і тут винні гроші. У нас відання вже світилось. Напевно, частують обідом мого майбутнього шурена. Я не помилилась. Безбородько сидів за столом з серветкою на грудях і з виглядом дегустатора гарнірував м'ясо маринованими грибками. Я відчула такий сильний голод, такий вовчий апетит до всього того, що було на столі, що не витримала. І забулась.